Goi mailako ekitaldiak izanen dira aurten ere bonuseko plazan. Bizitegiak lan mundua edota naturaren balabideen zaintzea. Artuz gai nagusitzat, jende hainit zurbilduko da, Biharko erronken aipatzeko izan politikari edo elkarteko kide. Ez labaida xakonak, idekiak eta batez ere, taburik gabekoak izatea esperodute antolatzeileek, Jean-Luc Berro, chupazter elkarteko presidenta des débats, on en organise depuis 40 ans. Apo pre, ono tretea apo pre, tuletan. Intxosetan bada behogo jorte antolatzen ditugula debateak eta kasik gai guziak tratatu ditugu. Etxe bizitza barne, txoseta, baina oraino egitekoa bazen. Intxosetara bizitegietako aktore guziak dira eta ezan ni unik usten. Hemen denak dira izan erakunde publiko do privatuak, kasetari, sindikatak familia guziak dira. Etxe bizitzaren politikaren koherentzioa zertan den argi ikusteko euh pour regarder la cohérence en fait d'une du logement alors voilà ça s'est imposé Nula lan egingo dugun geroan, zein babes eta zein estaturekin, larun batean lan mundua izanenda main inguruetan eta nestabaida, eta hortan parte hartuko du Karolin Philips garapen kontseliuko presidentak. Hori da, bailanari buruz eta ba lanaren etorkizunari buruz ere. Gaur, barakigu, Frantzia mailan, ba guri modelua... Ba, deja gertu behar da edo evoluzio evolu bat egin behar, du, egin behar duela. Uh, baitere ba, ere, ari naiz, ikusten e e ditudanean ba, empresa guztiak, uh, Frenzia mailan, iuneko e laurgo eta bost, uh, bost porcentaia uh, ba, amag langile edo gutiago dituzte dituz lako. Uh, ba, eta ikusten bari maritugu gure beste herrian, herrietan, Europako herrietan, ba haiek ez dute holako sifreak eta eh, empresak ari dira jaunditzen eta eh, eta gaur, ba, keskatu bihar dugu, berakizu pentsatzen dut, usu importantia da, pausu bat hartzea eta ba, gure herrien etorkizunari buruz pentsatzea. Pistandena, pentsatzen dut, uh, importantea dela, bestanaz, ez, nahiz, uh, ez nahizala izango uh, garapen kontxiluan. <laughs> Ari gara ho ho hortan uh, duala, ogoi uh, orte, beraz, pistandena uh, guretzako, jolako uh, bilkura bat, oso uh, importantea atxeman du dugula. Erakusketak, ikusgarriak eta topaketak izanen dira ere programan egon hauetan, esperantza zuaitzen itzalpea gustuko duen itasontzia emanen dut zute intzostetako topaketen karietara, hugoi bat artista horrotara, antzerki, dantza, musika, irudia edo kantua nahastuko dituztenak. Ikusgari Koldo Amestoi Michel Fouche eneka bortatu, edo ta asesko urmenetak ere eman dute, intxauzetan, aipatzen diren gaian eta ikusgariaren harteko lotura aipatzen dauku Koldo Amestoi kontariak. Debatetan izaren diren aipatzen diren gauzak, guk ere esperantzarekin norabaito hunkitzen ditugu, gure eh, eh, egunguziz egiten ditugun, ah, ditugun akatsak, edo, bide baztertzeak, edo gauza onak ere nola gauzak, E buruz gure ingurumina, jenden arteko harremana, eh e, mira goza tu, ere ikuskizun horrek. E, untzi hori baitabil hizegi, e, e, itxarbasterean, mendialdean laborantza mundua ikusten eta